Сіанські близнюки. Терке вино, терпіша брага. У моїй пам'яті спливає неповторність Миколи Данька. Маломовний, зосереджений, начитаний і скептичний. Він був ще моїм студентським приятелем. Потім разом працювали пару років у молодіжній газеті. Поки я виборсувався із камчатських снігів, він фактично самоосвітою упорядкував свої знання про українську літературу, переважно довоєнного часу. Потроху просвіщав і мене. Це з його рук я дістав поетичні книжки Євгена Плужника, Дмитра Фальківського, який я вивчив на пам'ять, які стали моїми духовними оберегами і виручальниками за потребою. Коли мене часом у товаристві просили щось прочитати, я відповідав, що краще знайомлю її товариство із Плужником та Фальківським. У Голочині їх не знали. За доньком хлопці із Дзержинської полювали ще студентських літ. І, навертаючи його до стукацтва, чіплялися щось там за якийсь факт із його біографії, тож і тиснули настирливо. Він не піддавався, але після кожного червового виклику ті хоромив вперто й по залишав свої і запивав свої жалі чаркою. І норовиство декламував недруковане. «Терпке вино, терпіша брага, та нам хоч би ми що, ми п'ємо? Та ні, за чарку». Ні, за блага. Ми наших душ не продамо. Це записане мною під час одного із згадуваних вечорів. У кав'ярні, звичайно. Перша його книжечка пройшла якось малопоміченою. Зате друга, червоне соло, наробила бешкету. Бо її майже відразу було конфісковано. Завідувачка магазина «Поезія» приберегла кільканадцять примірників. Тож, їдучи під час Оксамитової революції в Чехію, я прихопив декілька. Добірки з неї надрукували чи не всі українськомовні видання. Самого ж Данька випровадили зі Львова. Не знайшов він щастя і в рідних сумах. Аж тепер вийшла його повніша збірка. Запізно. Авторський примірник У Рійському книжковому видавництві, нинішньому Камінняр, на початку 70-х назбиралося кільканадцять рукописних збірочок початкуючих поетів і було вирішено видати їх обоймою чи ще братською могилою, як називали її дотепники, і клопоту позбавитися, і потішити відразу багатьох. Ще й за умови, що редактори мають бути на громадських засадах, бо у видавництві їх лише двоє, і то перевантажені. Так що домовилися, треба було авторам з членами спілки, поетами, щоб погодилися. Михайло Осадчий обрав мене. Ну і домовилися, звичайно. Хоча не так-то просто все складалося, річ о тім, що осадчий завалив мене своїми віршами, їх у нього виявлялося сотні й сотні, не на один метелик, ні на кілька томних видання. Сиділи ми, вибирали, перечитували, чм'яніли, бо занадто поезії коли, то людині робиться зле. Проте все ж скомпонували збірку, здали в дирекції на вичитування. Хоча, звичайно, турбувалися не лише майбутньою збіркою. Це був час, коли Михайло Осадчий готував до захисту свою кандидатську на тему гумористики свого земляка Остапа Вишні і в процесі роботи зустрівся з дружиною гумориста Варварою. Вона йому багато розповіла, бо і в табори до чоловіка їздила, і гонінь тепер не вир'янь зазнанала. Михайло її і до мене, просиділи ніч за згадками». От із друкарні приносять сигнальні примірники Михайлових восьми книжок, а самого його немає. Щойно заарештували. Доля любить влаштовувати подібні збіги, їй то приносить за вдоволення. То я книжком взяв ті книжки із тих авторських, і коли із заслання повернувся Богдан Горінь, а він повернувся першим, то я порадував його тією збіручкою. Він ниняв віри. Їх же понищили весь тираж. З його руки... Помандрувала книжечка за океан, щоб там зголосилися, а Михайло повернувся до Львова із своїм неперевершеним більмом. Не дивно, що цей твір на кілька світових мов було перекладено. Звичайно, ми знову зустрілися, і я вів його творчий вечір у великому залі університету, його рідного університету, незадовго до його несподіваного відходу. На шляху до Голодомору. У пам'яті багатьох сучасників ім'я Володимира Маняка було пов'язане із літературним подвигом. Це ж він у ті часи, ще не певні, взявся досліджувати український голодомор 33-го року. Разом із своєю дружиною підготували і видали вражаючу книжу документів та спогадів. Загинув, не довершивши тяжкої праці. Мені ж пам'ятається ще студентських літ близьким другом, Душа, в якого розхристана на всі гудзики, шапка збита на вухо. Вивчилися на журналістиці, на сумішних курсах. В перервах збігалися. Ти щось написав? А ти? Ось до того вірша. Пам'ятаєш бомбочку? Тобто вибухове, несподіване закінчення, карколомна ідіома, повороту думки. Такою була тогочасна мода. Час від часу запрошував мене додому, де могли добре пообідати. Його мати працювала чи не директором ресторану, Проте тримала сина строго, не дозволяла розгулюватися. Але траплялося різного. Сходилися, складалися, причащалися. Так вийшло й того разу. Юрій Кругляк, Юрій Малярський, Дмитро Малякевич. Виходила пляшка і щось трошки закусити. Тільки всілися. Між Кругляком і Маняком суперечка. Маняк щось похвалився, що міг би й сам це випити. Та й більше літру випив би. То й засперечалися. Кругляк платить? Але якщо маняк додому не втрапить, то повертає подвійно. Що там говорити, скінчилося проволом у пам'яті. Ведуть його хлопці додому, а от адреси не знають. Ледве добилися від Володимира вулиця Тімірязєва, якийсь там номер. А то виявилося ресторан, де мати працює. Недозі після закінчення журналістики вирішив круто змінити життя. Ти от, це до мене. Був два роки шахтарем. Я також піду на два роки. Але ж не було потреби, вибрег начеп, не щось інше, таки і пішов. І з руками ставав все іншим та іншим, тож і не вернувся до документалістики. Досліджував бойовий шлях батька на окупованій землі. А потім книга життя, книга пам'яті голоду. Вокальний номер. Наприкінці 50-х знамениті вечори на академічні не обходилися без співу Олега Вітика. Він саме тоді тішився незвичною славою. Гідкісної вроди Красень і Спотелич був ще й володарем унікального бас-баритона. Ще не закінчивши консерваторії, був зачислений солістом львівської опери, де вже стиг підготувати кілька провідних партій. Мав успіх феноменальний, популярність незвичайну. На академічний він був своїм. На той час був другом Дмитра Павличка. Певний час і жив тут. Пізніше разом вони... Виписалися на Снопківську, де Павличко одержав однокімнатну. Щоправда, невдовзі розійшлися, але то вже інша справа. Ми про вечори, коли молодечі душі сягали рубежу, за яким без пісні не обійштися. Але поки співатимуть самі, то мусять послухати Олега. І Він був не надто прошеним. Зачинав здебільшого піснею, якої в тодішній репертуарних пісенниках марно було б шукати це Шевченків шедевр нашого болю, гетьмани-гетьмани. За ним йшла почаївська мати Божа, а потім уже все залежало від настрою. І треба ж було, щоб у його долю вмішалася непередбачена хвороба, щось зачало боліти в грудях, і то так, що могло перехопити, коли з горла не спів, а лишень болісний хрип виривався. Одень і два нічого, і тиждень, і місяць, аж раптом схопить, стисне щось у грудях, під час вистав, що Бог милував, такого не траплялося, але під час репетицій доводилося вибачатися, розгублено заткувати зі сцени. Невдозі мусив замінити сцену на педагогічну кафедру. А ми були побратимами, я мусив бути поруч із ним та й хрестити одного із його синів. І думаєш собі, ну чого ж то, чиїм велінням час нас позбавлено справді прекрасного голосу? який заповідався стати гордістю нашої вокальної школи, гідним учнем Соломії Крушельницької, бо ж в неї і вчися, пам'яті Юрія Малявського «Стямські близнюки». За тим столиком у притиненому куті кав'ярні постійне видовище. «Стямські близнюки». Троє, а іноді й четверо, як уже випаде. Але то ми, з'єднані, скровлені, злютовані в спільноту неподільного організму, а тим самим містом кавив та бренді в голові, з головами, натоптаними метафорами та вибуховими вікшованими кодами, з дактильними римами, з вічно пустопорожними кишенями, звідти все постійно видобувається прихований від господарських негараздів карбованець, може, ще й нерозумінний, та й нездатний вчасно відроджуватися. Господи. Яке це едемічне блаженство відчувати всіма фібрами триєдину, чий квадратну нашу неподільність, нашу благословенну є. Так, ми в триєдиній душі лірики, ми поети. Хтось із нас відомий більше, той й трохи кон'юктурник в межах наче роземної розумної потреби. Хтось і геть невизнаний, ми однак рівні. Дозі хмільної кави для всіх адекватні, імунітетні пільги для всіх. Розподілено по-братимському. Більші, читані за нашим притемним столиком, світлом не будуть почути. Нараз вони і писані лише для сіамської рівності, орденського масонства, схизматичного вірування. До тебе теж наші, народжені спільною трієдиною душею. Ми б і не розходилися звідси, коли б не нагадування барменші, що вона теж людина, що спішиться, що ми вже й так не беремо. Чи ще візьмете? Ні, борг вона не дасть, хоч ми і сломні. Так, сіамською трійцею чи квадригою і виходимо в осінню, замрячену темень. Хто нас розлучить? Нема такого. Хіба що той білий прибілий хірург із косою замість скальпеля він уже чатує на одного із нас від краю, від панахої, живого від живих, та й сам тужно схлипує в осінній теміні, схлипує необачними метафорами, вибуховим фіналом сонета, дактильною римою, верлібровим підтекстом.